الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والسلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم moja draga, ono što je poznato u aqidah li sunatav al jama'atav jeste da onaj koji umre muslima u da će Allah subhanahu wa ta'ala za ona loša dela on počinio ili će ga kazniti ili će Svaka osoba koja umre kao musliman, znači da Allah dželle šanje nije počinio kufra ili širka, umre na to nekom musliman, Allah dželle će ga ili kazniti za ona loša djela koja je uradio ili će mu oprostiti. Ili će uvesti ih u džennet bez polaganja računa, ili će ih uvesti u džennet sa polaganjem računa, ili će ih uvesti u džehennem uz polaganje računa i u džehennem će ostati odreženi dio shodno težini kazni koju subhanahu wa ta'ala odredi su robu zbog grijeha koje je ili koje je učinio subhanahu wa ta'ala da neće oprostiti da mu učini širk inallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun allah neće oprostiti nikom nikom komu bude učinio širk, odnosno na njegovu ravan da stavi nekog drugog. Na njegovu ravan da stavi nekog drugog. Ili da postane nevjenikom, ili da učini bilo koje dijelo koje je ravno kufru ili širkom. Allah subhanahu wa ta'ala tome neće će oprositi ako umre u tome stanu, u tome halu. Sjećate se mi, kada smo govorili tamo o rivajetima koji su nam došli, da, kako bilje žabdorazak u svojemu sanjefu sa vjerovostnim dancem prenosilaca, da je Allah u posanjih sallallahu alaihi wasallam rekao, terku salati, širku. Da je ostavljanje namaza u stvari šta? ko ne klanja, u stvari kaže Allah poslanih s.a.v. da je njegovo stanje njegovu stanje širka. Pa kada si islamski učenjaci o ovome hadisu i overivajte srično u ovome bilježima muslim su ovome sahihom. Kada si islamski učenjaci govorili o ovome, rekli su to je zbog toga što je u vremenu namaza određena osoba dala prednost nečemu što me trebala da dadne u tome vremenu prednost kome samo Allahu s.a.v. I ko je dao u tome vremenu i dozvolio da mu namaz izraza iz njegovog vremena nečem drugom poslu svojoj suprugi futbalskoj utakmici, on je tu stvar stavio na istu raman sprem svoga gospodara. I odmaj ovo šta? Pridruživanja Allahu Đelešanu nečega što ne smije da mu se pridruži. Zato kaže se u majetu Allah neće oprostit nikome komu bude učenio širk ili kufr. I umre na tom. O jamu firu madune zelike li A kaže sve što je ispod toga on će oprostit. Al paste sada, Kome on bude htio. Ne koga mi mislimo da je oprošteno. Ili mi isti čeznimo i nadamo se tome da će mu da ćemo biti oprošteno. Ili pišu se u novinama tamo da mu je marhum već oprošteno. Ili se drže govori da bio takav i takav kad slušaš taj stan oneg dženeta. Nemam utjeca na tome nika. Međutim, braćo moja draga, Ibn Taymi, u srednom tomu, evo ga tu kod nas, je na nekoliko stranica pojasnio uzroke koji mogu biti spas insanu za njegovog života. Poslije njegove smrti i poslije njegovog proživljenja pri ulaska u džehennem, ako će biti za džehennema, šta može da ga sve očisti od grijeha? Od malih. Da dakle, za vrijeme njegovog boravka na Dunjaluku, šta može biti uzrok i sebe da mu Allah subhanahu wa taala sve grijehopusti prijeđe preko njih. Da drugi to učine za njega on još uvijek živ. Da drugi to učine za njega a on potpuno mrtav. Da se drugi zauzimaju za njega kada bude proživljenje prije nego što dođe mora ući u džehennemsku vatru. Kažu islamski učenjaci, ništa se ne može mjeriti sa kaznama i na Dunjaluku, niti u Kaboru, niti proživljenjem, sa jednim momentom neizmjernim u džehennem, sa bolom i patnjom koja je tamo. Ništa se ne može mjeriti. Šta god je insam da doživi na Dunjaluku, kako god te i tegobu, kakav god mu smrt došla, kakav god mu Adav u bio, kako god pružiljenje, stražno biro iroj s kakvom skupinom bio. I ništa se ne može mjeriti sa djelićem momenta kazne u, u džahenemu. Imut emir, rahimahullahu ta'ala tamo je 10 deset uzroka koji mogu biti insanu spas prije da je gošta bude bačen u džahenemu skupati. Pogledajte tamo, a ništa nije. Ništa nije. Mi ćemo inša Allahu ta'ala ovim našim druženjima sada krenuti sa komentarisanjem spominjanjem po rede suđe kako i sam šekoli s nama i mi je to spomenuo u fetava i sa komentarisanjem toga s tim da ćemo malo možda negdje proširiti, a možda negdje malo i onaj, sažijeti njegov govor. Uglavnom nećemo izlaziti iz ti osnova. Zato što taj govor, braćo moja draga, govor svih islamsku, njaka niko se od toga ne razlije, narazila z osim Novotara, poput Haliđija i Mu'tezila, poput Rafidija i poput Džehmija i ostalih. Prva stvar, koju je Ibn Tamir, rahimahullahu ta'ala, shodno, braćo, ajetima i shodno hadithima koji nam dolazi, dolazi, prvu stvar koja, koju je stavio, koja može biti insanu spas jeste teuba. A teuba u arabskom jeziku jezički znači šta? Ruđur, vraćanje, povratak. A u šariackom smislu znači šta? neden kajanje, korenje i slično tome. Te oba odnosno kako bi mi preveli iskreno pokajanje zbog učenjenoga grijeha koji insan uradi ili iskreno pokajanje za sistem života koji je insan imao i odluči da taj svoj sistem života promijeni za stotinu i ili da 90 makar stepeni. Da ga izmjeni skroz. Kaže došo tobe. Naš narod to kaže tako, je li tako? Danas kada insan se vrati Allahu Đelešanu, ne kaže više došo tobe, kao je pogudalio. Jel' tako je, nije tako? Jesi li počeo da klanjaš samo peticu? Vehabija viču. Ne moraš ništa, nikad ko zna ke sebe na sebi stavio. Jesi li peticu uspostavio, kaže vehabija. Ako, ako si u džamiti si već malo više, a ako si već se okitio sunjetom Allaho posljednika sallallahu velja vseleme, ti si pogudalio, pomahnito. A ina pačem okrenuti bi idhne Allahi ta'ala sa govorm Allah subhanahu wa ta'ala di kažu uzličanje Qul ya ibadi asrafu ala anfusihim kaje o reći o Muhammede o moji robovi odnosno o Allaho i robovi kaje ya ibadi o moji robovi koji ste pretjerali u griješenju prema sebi. Neka li samo koji ste u griješenju i koji činite grijehe. Nego koji ste pretjerali u tome činiti. Asrafu. Prešli ste svaku granicu griješenja. Stavno griješite. Stavno grijehe činite. Stalno. Konstantno. I opet Allah subhanahu wa ta'ala takvog insana i takvi insana naziva kako? Ja i vedi moji robovi. Nije nekovi niste robovi, vi ste iblisovi robovi. <coughs> Nego kaže za takve opet ljudi da su tu njegovi šta? Njegovi robovi. La taqnatu min rahmeti Allahi. Nemojte, kaže, gubiti nadu. Min rahmeti Allahi. Vadaahu <coughs> milosti. Inna Allah yagfiruz dzunuba jami'a. Je Allah ya ta'yidini. Zayta koji će sve grije, samo on. Dobro. Genija, šta kod da uradiš? Ne mereš da nisi grija koji ćeš uradati na dunjalu kako se budeš pokona što prosti. Da pobiješ čitavo čovečanstvo na dunjalu. I pokajest Allah jalla shanuhu pre nego što dođe duša do vrata. Ako se budemo setili ovog hadisa, kako se Allah će ti oprostiti. Da si uradio svaki grijeh, mali i veliki, pokaješ sa Allahom Želešanu, Allah će ti oprostiti. Imam Bukhari bideži hadis o čovjeku koji je ubio kot 99 nefsa duša. 99 osoba ubio. A? Allah Želešanu prijeti onome ko bude ubio vjernika namjero da će biti zauvijek u Džehannamskoj vatri. Zauvijek. Ovako dolazi A je zastrašujući. Ovaj je 99. I tražite obima, kaže, za mene. Kome da ide? Pa su ga posali čovjeku. A Ovo je rad kod Beharin, kod muslima. Pa je došao ima tebe za me. Kaj ne, ko ka je ubio sam 99? Kaj 99? Nema sam tebe tebne. Pa ga je ubio. Pa je kažu potpunio stotinu. Čovjek hoda do njalukom stotinu duša ima se na leđima. Pa je dalje pitao, pa su da posao ručenjakuma, zamene te obe ima. Pokajao se, ali kaže, napusti zemlju šarna, zemlju zla u kojem živi, što društveni je dobro, kako je za, za tebe. Pa se uputio, pa je na polovici puta umro, hajde ispoznati, hmm. da ne idemo dalje. Ali je ubio stotinu ljudi. Stotinu nevinih duša. Među njima i ovog povržnjaka, što bi rekli mi, koji je danju postio, što kažu, a noću i badetavlahu Đelešanu činio, Tamo je Allah dželle šanuhu oprostio. Nemojte gubiti nadu u Allaha dželle šanuhu. Inna Allaha yagfiruz zunuba je al koji će sve grijeha oprostiti. Taman da se bilo 70 godina krst noso ko vrata i krsto se klanju, došao si momenat kad si pokajao se Allaha spoznao si i istog momenta umro gotovo. Ti si leniku Allaha azza A ljudi 60 i 70 godine kaže, mi smo mouslimani, a ništa od islama na sebi huve rahim. Zatim ovaj ajed, jako je ovaj završetak snažan. Kaže, on je zaista taj. Šta je ovo sada? Mi smo učili lične zamirice. Kaže, in nehu huve. On je zaista taj, pa opet dolazi taj, koji je odolaz suratul mbalara u arabskom jeziku. Kako se kaže kada govorimo o temo, o balari, to se kaže pretjerivanje u opisivanju nečega. Posebni izrazi kada dođu nam, to se opisuje i pretjeruje se kao u opisu tome. Ali se ovdje ne može reći pretjerivanje, nego se kaže on je taj koji je sigurno ili koji sigurno neograničeno prašta, ta njegove praštanje ne može se nikako staviti u onoj ko Nema granica. Nema granica. Jel' ovo dolazi sviđatom od balaga? Gafurun. Rahimun. Jo onaj koji neogranično je šta? Mirost. Ništa se ne može mjeriti sa ti. Ne moraš ga opisati. Ne moraš to kategorisati. Ne meneš u obličje neko staviti. Ne meneš mu granica staviti. Posebni izraz. Jo, oni znaju koji poznaje arabski jenski. u drugoj majetu kaže Allah Čelešanuhu <coughs> A lem ja'lemu ennallaha huve yaqbelu Tavbata al ibadihi. Va je kudu sadakat. Va anna Allahe huvat tavbabu rahim. Kaze, zar ne znaju oni koji čine grijeha hoće da se kaju? Ili oni koji se kaju? Zar ne znaju? Ubedljivo zdolazi balan da Zar ne znaju takvi da Allah je taj koji jakubelu tavbata. Koji prijma tavbu. Samo to uradi. nećete tvoj gospoda nikad rati. Nikad. Nije kad neko nekome od ljudi uradi, pa mu dođe poslije kada traže halalaka, nikad te halalit neću. Jel tako ili je tako? Međutim, Allah želešanu da mu ne znam kakav prema grijeh njemu uradiš i da mu dođeš prihvata ili ne prihvata. On kaže da prihvata. I gotovo. Ja malu te ubetenu. I on je taj kaje koji pa se izraza, subhanAllah il adim. Je taj kaje prima sadaku. SubhanAllah il Prima sadaku. Kako sadaku? Zekate vjernika, sadakotul fitra vjernika, sadake vjernika koji daju. Odkud Allah prima taku sadaku, odkud Allah prima zekat, odkud Allah prima sadakotul fitra? Jem utalima to. أول كجد يون تايكوي بريماتو صدق <تصفيق> إباية بيلا جمامو طبراني وصوية الكبير إبلا جمامو طبر وصوية التفسير سلامتين بنوسي لاتاكوي نيكاكو بريقو ورا نيما داي عبد الله بن مسعود ركا إن الصدقة الصدقة تقعو في يد الله قبل ان تقع في يد السائلين كاجا زاستا صدقه بريه него што додже у руку конага кои тражи الله جل شأ و ابو عبد الله بصريك بن مسعود ابو عبد الله بن مسعود الله وبصليك صلى الله عليه يا لو عبد الله هيكون مسعود ما جرتش بصومه Po svome nekom štihadu? Ili je ovo čuo od Allahovu posadnika? Iako je ovo govor njegov, a se kaže ovo ima status čega refa? Zašto? Jer govori o stvarima koje su veoma opasne. Jeste. Ti da znaš, jer tu prvo padne Allahovu ruku pri nego što padne u ruku sajnom koji traži, moraš to imaš dokaz šarijatski da si čuo nekoga. A šarijatski dokaz se i samo iz Allahove knjige u njegovo vrijeme i govora Allahov posadnika Prvo padne u ruku Allahu, a zatim u ruku ono koji traži, ha. Sad ovdje odmah imamo sada rasprav sa kome? S kome odmah rasprav ovdje okay. Sa komo odma rasprav ovdo imamo. Sa je Ariama sama turidiama sa Jahmiama sa Mu'tezilama kažeš ta ruka gore dole? Bekam ruka, Allahova ruka, idu Allahovaj idih, Allahova ruka bila iza njih da njihova ruka kako kaže u dzisheni. Leisa kemithlihi shay'i wa huwa samie'ul Ništa njemu nalik nije. A ima vid I ima sluh, a ništa mu ne liči od njegove istvorenja, a vidi ima, ima, sluh ima, ima, kakav je, ne znamo zato i ovdje kažem, kakva je ruka, ne znalo, ima ruku, ima ruku, zato sebe kažem. Braćo moja draga, jedan puta Allah mi je svedok dok došao nam je jedan novac ili došao mi je jedan novac za da se proskrijedi, Kad sam stavio u džep i posle kad sam ga trebao proslijediti, vidio sam tada tek da taj novac ima specifičan miris. Pa sam ga pomirisao i mirisao je mirisom miska. To mi se dogodilo samo jednom. Da je onaj koji je proslijedio taj novac da pomogne Allahu, Đalešanu, vjeru, i da nekome se dane sadaka, namirisao je taj novac mirisom. Vjerovatno zato što je znao da je tako i Selef radio. Kada bi ti da potijeli sadaku, ne bi došao, pa evo, izladi džepa, evo, zašto? Ne, nego bi dobro vodili računa jer su znali da taj novac prije nego što dođe na mjesto na koje ona nijetio, dođe u čiju ruku? Ruku Allahe subhanahu wa ta'ala. Pa nisu dozvolili da bude osim šta? Da miri saniti. Najlepšin koji si imali. Na drugom mjestu kaže Allah dželle šanu velledi yakbelu tobete an ibade kaže koji prima teube i pokajanja svojih robova jafu an i koji kaže oprašta im prelazi preko loših djela svojih robova opisuje sebe prima tebu tvoju a žudi ili želi da priđe preko tvojih loših dela, da ti je opustiti. A gore se so opisuje ono onaj koji je etawabu rahimu, etawab onaj koji sve prašta. Sve prašta. Rahim koji najmilostiviji, ne može se milio s meriti militi ni Ima je Bidžbama Ahmed u svojem ustendu sa so, lancan prinosilaca so, koji je dobar. I ostali Ibn Hibanga bilježu s ome da kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam Inna Allahe yakbelu tevbe tel'abdi ma lem yugar Allah će kaže primiti tevbu svoga roba ma lem yugar ghir. ne bude došla gargara šta je gargara, malim ju gargara. Dok le god duša došla do vrata, do grla Kad počne da hrope. Al braćo, nemojte se zavarati, da sad neko kaže, iš, dobro imam ja vremena. Kad budem pao na samrtnu postelju, ja ću onda tudi, kad budem vidio da će me dolazi mi duša polako, da će, laj, tu boli. Nema drugog. Božan sam ima Allah, ja se tebi kajim. Jok praću. se Allahu džedlešanu ne može pokajati. Prekućena brat priča, kaže, bio sam prisutan kada je umiro jedan i kaže uproje pogled tamo u čošak, ne mrda, sin ga doziva, nema, ne, ne međe ga dozivati. I onda dolazi šta melek smrti i uzimam dušu, kako on kaže malo, se zatresi gotovo. Ne međeš kad ti hoće da se pokaješ. Tvoja dijela koja ti na kraju svoga života imaš govori o tvojom stanju. Kad bih tijelo se pokajati, ne možeš. Kad bih tijelo i plaćao i ostavio mane se pokajati, ne mreš. Inna Allah ili Allahu yakbelu tevbata, inna Allahu yakbelu tevbata. <coughs> Allah zaista prijma ilaha, prima, tevbus roba, ma len ju gargir, sve ne bude mu duša došla do kljanajka, počne da hopi. Kažu islamski učenjaci, braćo moja draga, obratite pažnju, dobro. Kaže, kada insan sazna za svoju bolest, od koje se umiri, dođe tamo, nalazem pokaže, kaže, tebi bi ostalo 15 dana, ti si u fazi tako i tako, da li je rakasto, oboljenje, da li je sida, da li je bilo koja bolest, nije lijeka i nije mu preostalo s njim nešto vralo vremena. I onda on dođe, pa sjede, pa razmišlja, eh, e, sad sve pokajate, e, sad idem na hađi, sad odem na umru, podaj milion maraka za ovo, podaj 500 maraka muji, podaj 500 maraka hasi, dili svoj metak, kažu Islamskoj činjaci, ovo je njemu galgara. Momenak kad je saznao za svoju bolestu od koji su umire, prošlo je vrijeme kajani. Prošlo je vrijeme kajani. Sad kad znaš da ćeš umrijet, sad se vraćaš Allahov, a kad je bio zdravi i snažan, Nije te bilo nigdje. Drugi opet kažu, i ovo me će biti, inša Allah, oprošteno, ako se pokrepa makar saznao za to, sve dok ne duđe. Ona je duša u grtljan. Allah za najbolje, tako je ovo stanje. Braćo, šta je to teuba, ili kako bi se modla ta teuba sada definisati? Iva je bilježma Mohamed, opet u svojom usnedu sa jerdosnim lancem prinosilaca, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallama, kaže ta teuba ili pokajanje, kaže jes te nedem. Šta je to nedem? Oj je teško, braću, prevesti na bosanski jezik, ali ću vam pokušati to malo uobjeđiti. Nedam jeste da insan u svome kada uradiš neki grijeh osjetiš u duši nešto te stiska nešto te probada nešto te slomi ne da ti mira i sam sebe koriš zbog toga žal ti je teško ti što si to uradio ako se ovo kod insana pojavi nakon činjenja grijeha kažu to je ta teuba kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ova riba na sud A ne da mu tevbe. Kad se kod Isana počinio određen grijem pojavu i se kod njega ovo, kažu to je znak šta? Njegove tevbe. Kažu islamski učenjaci. To kaže kada Iyad u komentaru muslimovog sahiha. Kada komentariše ovaj hadith, kaže kao što je došlo u hadithu Kiblja, imamo Tirmid, imamo Ahmed, Ibn Hiban i ostali, kažu Al-Hadju Arafa. Se od osnovance se kaže Arefat je hađ. Arefat je, kaže, hađ. Ko je bilo na hađu? Mnogi ste bili na hađu. Vi dobro znate da Arefat nisi, nije samo onaj... Jer samo Arefat hađ. Ima drugih obreda, ima drugih obreda, puno. Ali je došlo simbolika Arefata je ogromna. Koje izostavi ima li hađ? Nema hađa. Koje izostavi boravak na Arafatu? Hađa nema. Makar se ostalo obavio. Žaba pute Džabasomaru. Isto je ovdje došlo, ne da teube, to kajanje, gorenje duše, korenje i tako dalje, kažu, to je znak da je njegova teuba uoblikčila se i gotovo, šta, primljena je prihvaćena. Zato, kažu islamsku čenjaci, da bi teuba bila ispravna, prihvaćena i tako dalje, kažu, mora imati među ostaloga četiri uvjeta. Prvi uvjet su rekli šta ne dem ovo. Kajanje, žestoko kajanje. Žaljenje za onim što je učinio. Drugi jeste da odmah ostavi to što je činio i što je radio. Treći da se ne vraća kad tome više grijehu. A četvrti ako se tiče Allahovih robova da ako je prema nekom ili prema tome uradio neko zlo ili zlom damu. ga izmjeri. Opet je lakše sa svojim ili sa tvojim gospodarom daleko, nego sa njegovim robom, jer ti on možda neće halaliti. On ti možda neće halaliti. Allah želešanu će ti grijeh prema njemom prostiti, ali onaj rob neće ti halaliti. Kakve će patnji i teškoća na sudnjem danu da bude parničenja između Allahove i robova? Ovaj nedem, braćo moja draga, Allah Čelešanuhu između ostalo, kada tamo spominje šta znači ovaj nedem, u svojoj knjizi na nekoliko mjesta o razičitim oblicima spominje. Pa između ostalo kaže, IJUHA LLEZINA AAMENU IN JAAAKUM FASIQUM BI NEBEIN FATEBE YENU. أن تصيبوا قوماً بجهالة فتسبهوا عن أعلى ما فعلتم نادمين كاجوا وينيتي كدام نكي غرشني بقفرينيك نستبه لا أصبع دونيسة نكو информацию فتبينوا دبريه بروفياليتي نابلو ما سنفرماتي أصبعك أن تصيبوا قوماً بجهالة Da ne bi slučajno tu prihvatili informaciju, pa nekoga čoveka ili ljudi ili grupu okarakterisali po lošome i napali i udali na nju čast i obraz, pa do, zbog tog čina kojeg ste vi pa se da ispostavljeni bilo tako da vi budete nakon toga što da postanete oni koji se jako kaju. Nešto te probada, šta sam uradio, subhanallah ila ladi. Je se dogodilo kad ovu? Privatio si informaciju, došao ti je naposljega, ispostavili se nije to to. Ja rabi šta uradi čajka napadom? Udarimo na čast, udarimo na obraz, udarimo na znanje. Ali patite danas. Danas postoje bračo menedži koji udaraju na obraze vjernika i učenjaka i daja, ali on nemaju kad spoznaju da su pogriješili ovoga kajana. Nego imaju čak pri tome činu, šta? Slast i uživanje. Slastio živa jesto ako mi je laze, bađer ne. Meneđi su ti poznati, ovdje u Bosni imam. Svakog će kritikovati, svakom će mahanu naći, svakome će naći onaške. Svi su kako ne treba, samo sam ja i moji smo kako treba, ova je prohlupova, monatikovi su ovaki, oni su naki mi smo samo kako treba. I pri tome činu, iako zna čak da je ubijeđen da to nije istina, ne osjeća ni malo šta, križni savjesti. Ne gostati užitak. Mi ćemo inshallah taala nastaviti na ovu tematiku